اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفح> بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم ازواجا الله هی تاسو پیدا کړی اے ازواجا جوړه ینه مذکر او مؤنس جوړه جوړه یو مذکر دی یو مؤنس نارینه او زنانه ندی کیم دال الله جل جلاله حکمتوم دی دالنه د قدرت دلیلوم دی یو بل سره انس پیدا شی من او جون تیر شي یو بل سره تعاونمو کی جنس او نسل محفوظ شي کور دن نظامم اچلی گی و ده بار نظامم اچلی گی ندا اللہ تلا ده قدرت یو دلیلم د انسان د پار نعمتم وَمِنْ عَيَاتِي أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ لِي تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَ اللہو از اما دا قدرت دام دلیل چه تاسو ما پیدا کڑیه جوڑا او تاسو مسکی اللہ الله جل جلال ہو سکر زوریسو دید پارج تاسو دی خضو سر سکون حاصل کې سرو او مسکی یو بلبانه میره بانی دا محبتم دی یو دی یو علاکی بلد بل, بل علاکی یو تور بل سپین یو ولوکی بل دنگ یو چیت زنانه یو شان سره بل شان مسکی یو بلبانه مینا شبکت او محبت اللہ پیدا گی ندا د الله د قدرت دلیل دی وَجِعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ اللہوی گرزولی ده مونگا نَوْمَكُمْ خُوبستاسو سبات نو سبات موت تموی دا یو کسم مرگ ده الله یتوافل انفس حین موفیه اللہ نفسو نا وفاد کئی پا وخد مرگ ده نو خوب یو کسم مرگ ده احساس د انسان نه ختم شي کو څوک پټو پکړال یو کو څوک په تم چرالې کو څوک تی نگلا کئ دی بیغمه د دنغه نفس لو چټکړې دی نو سو بعد مرګ تم وئ او کدا د ثبت نشي ثبت کټ کېدو دی نو بیا مانا شوه خوب مونږ غرزول د کټکون کې هر شی کټ شي مارغان د لوټونه کټ شي دکاندار د دکاندارانه کټ شي زمیندار د زمیندارانه کټ شي هر یو اغا شی هغه او درېګي کټ شي د خپل عمل ندی سره سره ووت سکون او راحت حاصل شي یو غیر اختیاري نعمت ده, ده خو د انسان په اختیار کې نه دی که انسان نه غوړي چې نو د کیګم ی دو ب شي نو په در او پس سره شي خوب را شي او کې حکمت دی که چری دا انسان په اختیار کې د انسان ډیر لالیی دی نو بیا به نو د کې د خیال کلی بعضې ټیم کې ټلوران د اخت پهې سیزن کېګولی چې چې خوب راځ او خوب چې انسان ل نه راې دللیونې ککی ک کته د اثر په دما غبانې پرشي د چې مون په محترم مختلفرمې تاسو داس دوهې کو نی پ میټ د کېږي او چې زههن درې کې او د دوبار روان شي نو د داسې د لکه چې د سرار ن روان شي نو دا د الله یو داسې مت دی چې بس غیر ا اخت توارشي الله حرقت کټ کې انسان لا آرام را شي هوله تو فکوم بل بل الله پری اللا تاسو وجنی رشفې نه نفس چت کی انسان آرامو کوي او بازي مو بصرین لگا بحری محيط والا اگر معنات صحبت کړي د سکون دک عرب صحبت رجل اذا استراح یو سره آرام کوي نو هغه ته مګي دا سه الفاظ استعمالې نو بیا معنا دا شوا چې دا خوب الله ګرځولې د سباتن زریعت آرام او زراحت انسان دمش خبر ده اندال انسان کې الله جل جلال جلاله د سي قوت او طاقت اي خدای چې داغي په زریعت د انسان کې خوب پیدا کی انسان کې اوماده دا, دا ایت زين کوه ای دا انسان کې ختم شيبت نه خوب او تختي دي په لوک کې الله تعالی غزيته خبر ده اندالغه ولي نه سړي چې سپي نه چې ده انسان په بدن کې دغه مدخت مشي د باند بیا چې خوب په رامشي د ست د م کږ نه خبر د انت راي نو سره یو سکون او راحت انسان کېږي میلاوي وجهله ن کوم صباته وجهلهلي له لباسه او اللهمونګر زولې د اللي له شپ لره لباس او کپڑے ته کل لباس دا تشبیه دا مثال له پښان د کپړو نو کپړي کته سو خیال کړی دی کې صفات دا نه چې انسان پدې باندې پټي نوشपाल له وي پښان د کپړو د نو پدې کې سړې پټي انسان بازي کارونه کوي او د ارادې جده سو اونې وی خبر دهن تعال د خزي خوان تعلقات پدې کې پټي انسان سيزون اي ذاتی د شپې سو کې نو نكي ناغه پدې شپه کې څه شي پټ شي انسان باز ټيم کې سفر کې نو خلک د حرکت نه کټي خلک پټي خبر دهن تعال د شي پټ شي نو د تسي سفر آسانی نو بہرحال شپد د د پاره ساتیر د بدی کې پېدی دشمن نه پټیږي نه پګې سي شي دشمن نه پټي د چا بد نیت یو غلا کینو غدا پګم سي شي ابا کې مالک ځنخ کاری دا خدغه کار دی الله شپدې لنه د پیداګلې چې په کې غلاګانې غلا منه کړي بہرحال الله جل جلاله په دې شپه کې تیار کې صفط پټوالی او د پټوالی کې انسان ډېری زیاتی پیدا دي چې سوچ کړه دا هم د الله د قدرت یو دلیل دی تیاري ني ګوس ګوسا در در غر غر سورې رانه هر ځیسی شي تیار شي را پیدا شي دا دا الله جل جلال او د قدرت دلیل دی او انسان باندې د الله جل جلال هدا یو نعمت دی کله تیاری نه دا تیاری د قیمتي شي کم چي دا کو کو بين والے ما مالک ديچي کې شپه مې استشفيو شپه مې شتي راځي نو البته خو ډېر ګاني ځانته او مسونی تیاری جوړه 24 غنټه بعد به کمرې تزه او ځانته پردې راکته کې او شور به ختمه تلته د شپې شور ختم شي تیاری خپل راشي ډاړه کارو شي نو آرام آسان شي کم کوتبن والے ما مالک تی 24 غنټه بعد اې ځاله نو مخاني جوړي کولیږي خو زېونه دیاغی تزی یا غی نار سو بارکی لیتونه میتونه پاکی ملی پردی خکلکی بندی چی بھائی کسی پیدا شي تیاره پیدا چیز کشپک میں اشتی شپک میں اشتی رزی نو عل تکی بیا ڈیر اگرانی خبر دینا تالا انسان لا دنعمت کدر عل ورزی چی کل دنعمت نی چیزم گستاز مخترم دی آڈیر دنیا کی گرزی دیلی دو سو ملکون پورې اګه دا خبره کول الته کې بیا ډېر سړی تا دینه مت پټولږي چې دا څومره ګران کار دی چیرې پسی بامن دی وای چې زه سو کومل ګرامو کوم زماده دماغ اګه د نو مراد تی نه دا مالانه وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباس لباس دشمن نبګې سړي پټي وغيرها وغيرها وجعلنا النهار معاشا او الله یمن ګرځول لري رز لرا معاش نمائش مته عايش به له انسان چې باغې باندې انسان ژوند لري نو رز خدغه شی نه دی رزق وخت مددی وځي ماناکو لشي وجه ان نن نهاره وقت معاشن اللهم غرزو اللهي مون غرزو له د رز لرا وخت د پاره د معاش د ګټلو د معاش د اسباب وقتن لتحصيل اسباب المعاش والحياه په کوم اسباب باندې چې ژوند تیریږي نو داګه د دا پاره د رز ټایم الله غرزو لے بهترم داره چه انسان ده شپیر دیبتیه نگهی. زکه شپکی لغون تا گینتا آرامه درزی طول لزارامه. آید والو که دیرولی پره دی. دالله د انسان پیدرتم دارزی گرزولی دی. ماحول و مطالعه دست. کمشه ده کمشه ده پر کار داغی د پر مناسبی. نو رز اللہ تلا د پر ده معاش و او د حلال لرزک در پیداکولو ده پر گرزولی. ندامان اشوا او باز دې څه کې معنا کړل دا معاش معنا یې کړل دا موت مجازن معنا یې کړل ځکه مخ کې تاس دماوي ال تکي صبح تراغلې عادل دا معنا یې کړل د حيات ال تک مخ کې راغې شپږ رجول د لباس نو لباس یو معنا مونږ وجعلنا نوکم صبح صبح یو معنا مونږ کلمر خوب یو مرګ دې نو لباس معنا دلته حيات کړل ده. گرزو ده ده مونگ رز جوان ده. لاما جازی مانا ده. اکا معاش پلا مانا داسته دا ماو کن. ده صبات مانا مرک شوا او اغا خوب شو. ده دل, دل تشپا نهار چه ده اغا جوان شو. وقت حیاتین مانای کرده. جوان ده. رز. نو بحرحل رز وقت ده جوان کول ده. وقت د معاش دی وقت د کسب دی چې په دې کې انسان حلال رزق هغه پیدا ک و بنینا فوقکم سبعن شدادا او الله ويمگر زول دی وبنا او موږ جوړ کړي دی فوقکم 517 شدادا وه مضبوط اسمانونه محکم اسمان نوو مضبوط اسممانونه الله ب بنینا بنا بنا و کې بلډګ د بلډګ هممر تا د تاسوکړه دالونه را کوي د ګې عسمان هم داې ماوي کل کو دی او حقیقت کې حقیقت خو الله تعالی پو د بنا نسبتته تعاللهک ل بنا وي داسې د دا, دا. بی دا کل کوې اوماوي یعنی داسې تو شويدي خبر د انت را ل او ظاهر نظر کې چې کورې نو ار اللاې والت جو کې غ نو دت ک پاس الله تعالی تاسو پیدا کړی دي هو مضبوط اسمانونه نبينا سره تعبیر د کته اشاره ده چې دا بالکل د غسیل او تاسو وګورئ دومره محکم الله پیدا کړی شهزاد محکم چې زمانی او شي زړګونو کالو شو نبه کې फरक راځي نبه کې مسله راځي نه چې ته چات کمزوري شي چیرې چاله مالې پکې خراب شوې اده دي هغه څنګه چې کوټه یي بلډینګ یې خراب شي سنه سری پیرنګ واڑی په کې را دلې شي اسمانونه چې الله تعالی په پی پیدا کړی دي زمانی په واړې دیو زمانی په پتیری شي بس اغه سيدي او اغه سيدي وجعلنا سراجا وحاج اللهي من غرزول له سراج ين انورم غرزول سراج سراجن وحاج مراد سراجن وحاج نه مراد سراج حاصل دی وی ته وي خذلته نه مراد منور دی من غرذول جنور وهاجا معنا جامع للنور والحراره انتهائی تیز راناور کی انتهائی تیز حرارت امور کی وهاج ویل کی کیدا چې هغه انتهائی تیز راناور کی انتهائی حرارت ور کی هغه ته ویل کی وهاج دائم الحرارت چتونو شوه چې جنور په دغه کې کیميرا جنور کې سمسله را لاو ټیونینګ ته ضرورت راغی ستلش یا سمسله به کیرا له څنګه چې الله تعالی پیدا کړی دي زمانی تیر شي زمانی به تیر شي اغه سي چمکيږي اغه سي حرارت اغه ور کوي و خلقناکم الله وي من پیدا کړی دي تاسو راز وا جن جوړه جوړه مذکر و مؤنث وجعلنا نومکم من غرز ولید خوبstas والله پرمے صبح تا کٹکون کے دم شائلو نو صبح دا یومانہ وجعلنا الليل اللهی من غرز ولید اشبال لباسن پسند کپڑوں پر وَجَعَلْنَا النَّهَارَ هارا او منګرځولې در را لرا معشا و د مع شو دکهسبب ونا اللهي منږ جوړ کړېدي فکه کوم فستاسو سبان ش دا و مضبواسمنونه مح وجهالنا اللهي سیرا جنور لرا پلکید ان کے وحا جندراناو حرارت ورکون ان کې انتیائی تیز الحمدللہ رب العالمین والعاقبتلی رب التقین السلام و سلام علی رسول محمد و علی و سعب اجماعی اللہم احدینا و احدی بنا و جلالنسی من دلل اللہم از زیین نوزیتی نیمان و جلالنسی اللہ سلام و فرات و رسیم اللہ خیر و برکتہ نسی اللہ شكري تو فيغرا نسيب كيانا لا كريم ترازيشو